Що вони стежать за мною, читають мої думки, здригнулося серце позалужно. Прокляте життя з галкою грав у шахи, останній раз нічия, як у ботвинника з капабланкою чи керасом. І цього хлопця треба знищити. І все через самовпевненого хизувальника власовця кротова. Піпив зуби позаложний. Так ненавидів він зараз кротова. І не вбили цю гадину парашутисти, а тільки зачепила куля, щоб він хизував з перебінцями, як поранений, за що я тримав медаль. Старшой заскриготів зубами. Мимоволі скріготітимеш зубами і наяву, і у вісні, коли подумаєш ще й про другу половину, доручений Кротовим і підполковником Кондрозвідки РОА Сахаровим роботи. старший повинен всадити кенджал у спину парашутистів, як висловився викладач Добендорфської школи власовських пропагандистів, вбити клин у взаємовідносини між радянськими парашутистами і місцевими жителями в Курляндії, між десантниками. І бійцями латишами всередині самого загону. Вже дуже розумні оті сахарові кротав на чужому горбу потрапити в рай. Польнути б на їхні плани, наміри і образні висловлювання. Так ні. Сказали, що зітруть з лиця землі позалужного, протувавши на нього писульки кудись слід, навіть парашутистами на той бік фронту. Смершу, Сахаров дипломований пройди світ. Мастат на провокації, такий хоч когось джене світою з-за будь-якої влади. І позалужному пригадалась бесіда на хуторі Айсарга Ріменіса, що відбулася між Кротовим і Позалужним. Та зустріч, мов обценьками, душила шию Позалужного, паралізувала його волю супротив власного бажання працювати на власовців, на німців, в час, коли гітлерівська Німеччина уже стоїть перед катастрофою. Усе почалось неждано, випадково для старшого лейтенанта Позолужного. І в помислах він не хотів стати на бік ворогів Червоної армії. Позалужний йшов до лісу, який обидва Казиміри, Освальд, Сашко Колун, обидва Андрії, Шкідник. Але ж кротов пес настирливий, мов реп'ях причепивсь до позалужного. Ну, був я в полоні, сказав позалужний під час першої розмови з кротовим. Та хіба я в цьому винен найметував на хуторі три роки? Та хіба я один такий? Ось симпатизувала мені хазяйка. Та хіба не буває такого в житті? А кротов йому дезертирти на всі 99%. дев'ять ж мені дивина, як і всі був в не по своїй волі. А присяга в червоній армії не передбачається полон. А три роки не концентраційного табору, а на хуторі, та ще й у ліжку з господиною. Не малюй мені картину, позалужний, я вже написав листа на тебе у СМЕРШ. Надійні люди передадуть лист куди слід, якщо прийдуть сюди маршал Говоров чи генерал Баграмян своїми військами. Не залякуй. Я тебе не боюсь. І з люттю вигукнув Позалужний. Бачили ми таких героїв, Позалужний. Не малюй картину. Не боїться він мене. Чи як злякаєшся? Та налякати прийшов я до тебе. Зрозумій, дурна голову. Невідомо, скільки часу ще стоятимуть на Курлянському фронті німецькі війська. А ось те, що німці розгромлять парашутистів і партизанів цілком, певно. Хіба тобі не зрозуміло, що якби Сталіну була потрібна зараз Курляндія, він кинув би сюди два мільйони військ. І вони вимили німці у море. Однак вони цього не роблять, у них інші плани. Скільки часу ще буде тут фронт?